פרק כ"ח: "והיה אם שמוע תשמע אלוהיך, כל מצוותיו אשר אנכי מצבבך היום, ונתנך ה' אלהיך על כל גויי ה' אלהיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר על אפיך ועשתרות שונאיך. ברוך תנאך ומשארתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. ייתן אדוני את אויביך הקמים עליך, נגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינושו לפניך. יצב אדוני אתך את הברכה באסמיך ובכל מסלח ידיך. וברכך בארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך. יקימך ה' לא לעם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את מצוות ה' אלוהיך, והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממכה. והותירך ה' לטובה, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך.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 לשמור ולעשות, ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. והיה, אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנכי מצווהך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה. ארור תנאך ומשרתך, ארור פרי בטנך <ויתנך> ופרי אדמתך, שגר על אפיך ועשתרות צונך, ארור אתה <עת> בבואך וארור אתה <עת> בצאתך. ישלח אדוני בך את המארה, את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה, עד ישמדך ועד עבודך מהר מפני רוע מעללך אשר עזבתני.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 יתן אדוני את מיתר ארצך אבק ועפר, מן השמים ירד עליך עד הישמדך. יתנך אדוני ניגף לפני אויביך, בדרך אחת תצא אליו, ובשבעה דרכים תנוס לפניו, והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ. והיית נבלתך למאכל, לכל עוף השמים ולבהמת הארץ, ואין מחריד.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 כרמים תטע ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך כי ישל זיתיך. בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. כל עציך ופרי אדמתך יירש הצלצל. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה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 תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל ונתן עול ברזל על צו דבריך עד השמידו אותך. יישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידעה הנאשר גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יחון, ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד הישמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר על אפיך ועשתרות צונך עד האבידו אותך, והצר לך וכל שעריך עד רדת חומותיך הגבוהות והבצורות אשר אתה בוטח בהן בכל ארצך, והצר לך בכל שעריך, בכל ארצך, אשר נתן אדוני אלוהיך לך, ואכלת פרי ביטנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך אדוני אלוהיך, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויביך. האיש הרך בך והענוג מאוד, תרע עינו באחיו ובאשת חיכו וביתר בניו אשר יותיר, מיתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל, מבלי ישאיר לו קול במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויבך בכל שעריך. הרכה בך והענוגה אשר לא ניסתה חף רגלה הצג על הארץ, מהתענג ומרוך, תרע עינה באיש חיכה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 ככוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך. והיה, כאשר שש אדוני עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה אשר התבה שמה לרשתה. והפיצך אדוני בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ,